В бінокль роздивився червону сотню під Слобідкою. Побачив і другу, що лавою розвивалася від Миколаївки. Вирішив непомітно під'їхати до них садами Слобідки і заатакувати з боку. Сталося, як і сподівався отаман. Кінна сотня необережно порівнялася з повстанцями, яких від чужого ока сховав яблуневий сад. Це було сорок шабель, Першої червоної козачої дивізії, підсилені 15 кінними іншої сотні тієї ж дивізії та збірним відділом у тридцять шабель. Командував лед командир полку. Вилітаємо, згадував отаман. Бачимо перелякані обличчя червоних. Кричу Слава! І рубаю першого, що навернувся під шаблю. Рубають мої козаки. Червона сотня повертає коней і втікає, а ми женемося за ними. Теча ворожої кінноти – найкращий момент до її знищення іншою кіннотою Зарубали ми з 15 ворогів, але зловили всього чотирьох коней Решта втекла за большевиками Від трупів козаки позабирали шаблі і кріси з набоями По коротким відпочинку їдемо назустріч другій большевицькій сотні Та вона вже не далася заскочити себе Це трудно було зробити в день у відкритім полі з відстані одного кілометра друга червона сотня завернула перед нами до Миколаївки. Онисько Грабарчук зліз із коня і післав їм слід кілька серій з легкого кулемета. Вертаємося до шепелівців переможцями. Весь вигляд козаків Орла виразно розмовляв. От так у нас воюють. Гуманізм побільшовицьки. У серпні-вересні 1921 року активізувалися і Брацлавські та Гайсинські повстанці. У відповідь Брацлавська військова нарада 10 вересня вела кругову поруку у Холодовській, Клебанівській, Савенецькій, Тростянецькій, Рубанській, Лучанській, Монастирській та Печерській волостях. Заможніші українці своїм життям відповідали за охорону сипних пунктів, цукрових заводів та залізничних мостів. Їх зобов'язували також повідомляти, якщо в околиці села з'являться повстанці. А Гайсінська повітована рада 21 вересня оголосила ударними по боротьбі з бандитизмом. Ладижинську та Хощевацьку волості. Згідно з рішенням про кругову поруку, у Ладижині й Могильній чекісти взяли по 20 закладників, у Лукашівці – 15, у Хощеватій, Біловусівці і Паланці – по 10 чоловік, в інших селах – по 3 чоловіки. Боротьба з бандитизмом посилилася і в інших повітах Подільської губернії, та каральні акції лише озлоблювали селян, і вони поповнювали повстанські відділи. Піднесенню повстанців сприяли чутки про прихід за кордону української армії, які буквально заполонили округу. Але минув серпень, закінчувався вересень, а української армії не було. Жнива вже давно завершилися, Красна армія активно займалась хлєбовикачуванням. У прихід Української армії Яку очікували ще з весни Вже мало хто вірив Ну хіба організатори старшини Які прийшли з Польщі У селян же від надії на визволення З більшовицької кормиги Вже й слід прохолов Справді починався сезон дощів і розбитих доріг Не найкращий час для наступу Не дивно, що й дехто з повстанців Які весну і літо 1921 року Провели у боях у надії діждатися армії УНР починав зневірюватись. Та й самі висланці з Польщі прибули доволі пізно, а повинні були з'явитись у лютому березні і готувати нову хвилю збройної боротьби. З їхньою допомогою на літо можна було підняти такий рух, що червоні в Україні не змогли б собі загріти місця. Українська ж армія повинна була приходити у теплі місяці. Надія на переможний рейд української армії ставала примарною. Адже багато повстанців вже було забито, виарештовано. Чимало зневірившись в успіх справи, піддались на амністію. Та попри несприятливі обставини, українська армія все ж готувалася до стрибка. Смерть Якова Шепеля Ночувати там, де билися з червоними, не можна. Тому, поховавши в гаю кипорового яру Хорунжого, якого загубила любов до Тютюну, повстанці перейшли 5 кілометрів на південь за Каміногірку.